Коли перший полюбляв цим побавитися, карикатури з-під його олівця лягали дотепні, принаймні так казали придворні, навіть як бачив хтось себе з носом попуги чи слоновими вухами. Розумію у ваших очах значимість цієї країни, тому як впаде Туреччина, ви собі забирайте Єгипет. Нічого не маю проти. Теж стосується острова Кріт, якщо він вам підійде. Зовсім не бачу причин, а чому ми вам ним не заволодіти. Імператор не волів багато розводитися про Стамбул. Сказав для годиться, що окупації зовсім не воліє. Хоч у душі погляд його не вельми різнився від задумок попередників на престолі, а вельми бабусі. Чого лукавити? Дивилася на Константинополь вона, як голодна курка на щойно розсипане просо. Він же зробить куди пристойніше. Просто візьме під опіку всіх православних в Османській імперії, а то таки мало не половина тутешнього люду. Зажадає також негайно видати емігрантів польських, а на таких як Міхал Чайковський, чи пак нині садик Паша, який може стати центром малоросійського бунту, у нього знайдуться майстри розібратися, і то розберуться з гарантією. На вирішальні переговори в Стамбул не орлов поїде верткий і хитрий, як біблійний змій, а пошлеша лапута менший кова. Він, Микола, перший має бути твердим государем, у вирішальний момент діяти так, як тоді з Рилеєвим та іншими декабристами. За всі роки імператор вперше подумки, бо завжди знаходив у собі силу волі відігнати найменший спомін, за всі роки вперше недавно назвав ім'я декабриста. Це спричинив граф Клейн-Міхель, головний керівник шляхів сполучення, а перед тим військовий міністр. Випливло, що граф майже повністю вкрав кошти, виділені на умеблювання зимового палацу, що відбудували опісля пожежі. Правда, і при відбудові подсуплено певне немало, бо в щойно відремонтованому Георгіївському залі з доброго дива обвалилась вся покрівля і стеля. Зекономили трішки на робітниках бо сотням і сотням їм спати виліли в найбільші навіть морози в ремонтованому будинку, аби відігріти і висушити власним теплом майбутні апартаменти. Люди, звісно, не скаржилися ні за життя, ні після смерті. Тільки цей клейн-міхелівський метод сушки палацу спричинив за кордоном так непотрібні пересуди та мішки-пересмішки. Доконав вже імператора директор канцелярії інвалідного фонду Політковський, що китрився вкрасти, пропити і прогуляти 1 мільйон 200 тисяч карбованців сріблом. Миколу I жахнула не тільки сума крадіжки, не тільки те, що чинилася вона багато літ. А що за крадені кошти гуляла вся сановна столиця і очільником гульок власною персоною був фактичний граф шеф третього відділення, грізний для інших Леонтій Дубель. Справу свою так довго чинити міг Політковський тому, що покривав те все особисто довірений Миколи І генерал-ад'ютант Ушаков. Аж прихворів було від гіркоти та розчарування імператор. І в перші подумки згадалися йому декабристи. А днів через двадцять і в голос не соромлячись навіть придворних, вигукне з серця. Звісно, Релєєв з товаришами своїми так би не міг зі мною вчинити. Більше ніколи не називав він імен декабристів. А з британським послом Гамільтоном Сеймуром імператор розійшовся, як звично розходяться опісля дипломатичних зустрічей. Сеймур, посміхаючись, вже прикидав в голові текст спішної таємної депеші у Лондон про загрозливі для його країни російські наміри. А Микола Першій подумки співставляв почути сьогодні з вуст посла і чути від французького дипломатичного представника Дантеса. Одне з другим ніяк не в'язалося. Спершу, правда, Дантес почував себе сковано. Якийсь ляк чи швидше настороженість виднілися в його очах, як в людини, що очікує удару от-от у лице. Та добродушний тон імператора, що свідчив про давно забуте вбивство Дантесом Пушкіна, то настороженість одним помахом стер. Так на шкільній дошці стирають щойно написане. Імператор навіть на знак «Призні» запросив Дантеса разом покататися верхи. Наприкінці вересня 44-го року Чайковський повернувся з чергової поїздки в Добруджу. Та не осінню в тому побачив Максим на обличчі Міхала. Радше весну, й прутку, коли за одну однісіньку ніч досі голі дерева рясно вкриються молодим, яскраво-зеленим і ще липким листям. Знизу, і тільки з поддунайського козацького низу можна звалити царство московське, оте зло, всеєвропейське чи навіть світове, нові ідеї здавалося не вміщалися в чоловікові і проступали з нього як рум'янець на щоках від захоплення райдурними намірами. Звідти зручно спілкуватися з Бесарабією, а стамтіль проникати в Україну можна досить надійну доріженьку витоптати для наших посланців, конспіраторів, лірників, містиків, кобзарів, дідооповідачів з їх народними думами про призабуту волю.